Călătorii în clar obscur. Pista 17 Exemplul lui Pascal Națiunea înseamnă un ideal cultural de realizat. Ea este deci un principiu de comunitate a muncii culturale. Dimitrie Gusti Drumuri, drumuri Refac filmul călătoriilor mele. Prima, 1925, ultima, 1984. Oare aceasta este chiar ultima? Pânza memoriei, joc de lumini și umbre, dirijat după legi care acum îmi scapă, își revarsă prea plinul, accentuând sau estompând imaginile captate și tezaurizate. O dinamică aparte prin care ies în prim plan puternic strălucitoare, chipuri, locuri, evenimente, învăluind restul, în liniștea aparentă a ceței, de unde îi apoi spre deplină claritate pentru a împinge în tăcere tocmai spectacolul atât de vorbitor din secvența anterioară. Cred că această imagine o datorez superbei sinestezia lui Dante, loc de lumină mut. Ei bine, această dinamică, sub semnul căreia s-a născut și titlul cărții, își vede în continuare de treaba ei. Paris și Brno, Rostock și Teheran, Atena, recitindu-l pe Charles Dill lângă Acropole și Bari cu vizitele la grotele de la Castelana sau Castel del Monte, solitar și măreț, dominând Câmpia, supranumit Corona de Puglia, construit de Frederic al II-lea, Amsterdamul, Barcelona și Sevilla, Cadiz și Magdeburg, Londra cu pățania de la protocol și Mexico cu aventura de la farmacie, Montreal și Lisabona, Dublin și Cologne, Tashkent, Lausanne unde era să mă rătăcesc tot căutând ba catedrala din secolul al XII, lea ba castelul din secolul al XV-lea, ba primăria tot din secolul al 15-lea, cred, și Leipzig, unde am poposit la Südfriedhof, impresionantul cimitir de sud, dar unde am vizitat și alte Srathaus, și noi Srathaus și locurile călcate de olimpianul Goethe, evident și Auerbach-Scheller, celebra pivnița lui Auerbach. Beijing și Kyoto, despre care am avut prilejul să scriu, tot așa cum am scris și despre Varșovia, Heidelberg, Viena sau Roma, Stockholm, Budapesta sau Samarkand, Berlin, Praga sau Albi și alte și alte orașe și alți și alți oameni și alte și alte evenimente. Sunt aproape 60 de ani de la prima mea deplasare dincolo de hotarele țării. Cu puțin efort și ceva mai multă răbdare, aș putea întocmi o listă exactă și completă și, evident, corectă din punct de vedere cronologic, o hartă exhaustivă a lumii pe care am văzut-o. Dar așa, conduse de dinamica clarobscurului, imaginile s-au amestecat, au stricat ordinea și și-au strigat, independent, ușor anarhic, și pe baza unor conexiuni bizare, dreptul la lumină. Iată-mă așadar la Clermont-Ferrand unde funcționează cel mai mare laborator de produse farmaceutice din Europa, utilizabile în oftalmologie, veritabilă uzină de sănătate ce poartă numele prietenului meu, J. Chibre? Alături de mine se află însuși Chibre, cu figura lui Bonoma și profesorul Pierre Devin, secretar al Societății Franceze de Oftalmologie, privind înțelept și strângărește de sub ochelari. Și profesorul Roger Nataf, impunând prin înalta lui frunte și învăluindu-ne pe toți cu zâmbetul lui larg. Toți prieteni și toți cam același leat. Clermont Ferrand mi-a amintit de Pascal. De ce? E foarte simplu. Și m-am simțit obligat să mă explic. Dar trebuie să plec dintr-un alt punct. Intrase în pulsul firesc al vieții nevoia ca periodic să fac drumul de întoarcere spre Rudari. Acolo mă regăseam, acolo mă confruntam cu mine și cu pravilele morale, cu principiile de existență transmise de bătrânii satului. Acolo regăseam pământul, rădăcinile, forța și echilibrul. Atunci eram convins mai mult ca oricând că de n-aș fi găsit în mine destulă energie ca să rezist, de mult aș fi fost strivit sau oricum altele mi-ar fi fost căile pe care le-aș fi bătut și altul destinul. Înfrângerea m-ar fi scos din arena științifică, dar în ciuda avertismentelor și a glasurilor de prevestire, eșecul mi-a dat noi imbolduri de a continua lupta. Cât de palpabil este sentimentul de ușurare și chiar de triumf care mă stăpânește acum. Nu mi-am putut închipui niciodată cât adevăr există în expresia românească Tot răul e spre bine. Fără să constituie o regulă, îmi închipui totuși că această zicală s-a născut din trăiri asemănătoare cu ale mele, când răul sfârșește în mod paradoxal prin a provoca efecte salutare în viața cuiva. Unul dintre neprietenii mei, văzând cum evoluează întreaga mea existență, echilibrul și întreaga mea carieră, nu s-a sfidit să-și manifeste public nedumerirea pentru ceea ce denumea el supărare fără motiv. Atitudinea mea nu-i părea prin nimic justificată, ba confruntat cu noua fațeta lucrurilor, a lucrurilor, socotea că s-ar fi cuvenit să-i fiu chiar recunoscător nu m-a ajutat el să mă eliberez de obligațiile didactice și de multiplele preocupări legate de conducerea clinicii de la colțea, oferindu-mi fericitul prilej de a mă dedica exclusiv cercetării oftalmologice, trebuie să recunosc că acest soi de retorică m-a stupefiat. Neprietenul meu se dovedea un maestru. Dincolo de ridicolul întrebării sale exista un mic adevăr. Participarea mea la reuniunile internaționale devenise tot mai frecventă și rotnică. De altfel, aceasta era doar aparența. Prezența mea în lumea științifică își urma cursul firesc. Doar concentrarea unor evenimente pe o mai mică unitate de timp schimbase ușor perspectiva. Oricum, în toate aceste ocazii, eu nu eram doar doctorul Petre Vancea, ci Petre Vancea din Rudari, om de știință, oftalmolog român prietenul meu recunoștea că sunt oftalmolog cu reputație și considera că poziția mea socială nu a fost nici când așa de strălucită. Cinism, ipocrizie, invidie... Greu de spus. Probabil din toate câte puțin și încă ceva în plus. Un anume gen de transfer. Unii oameni obișnuiesc să judece semenii investindu-i cu propriile criterii date. E posibil să existe oameni pentru care a nu lucra... A te duce la congrese și a fi aplaudat și felicitat verbal sau scris să reprezinte maximum de fericire. Pentru mine unul nu. Eu plângeam după clinică, iar fără studenți și catedră mă simțeam un infirm. Eu doream laboratorul, sala de operații, tensiunea muncii creatoare. El sau ei visau onorurile. Chestiune de optică și de gust sau, altfel spus, concepție diferită despre viață. În finalul unui volum publicat cu mai mulți ani în urmă, scriam: citez, Pe pământ fericirea vine după nefericire, tot așa și bucuria după tristețe, victoria după înfrângere, iată în ce constă viața mea, a noastră a tuturor, închei citatul. Și încheiam ultimul capitol cu fraza, citez, mă întreb cu optimismul meu incurabil dacă pot cere încă vieții dreptul la iluzii, închei citatul. Aveam 70 de ani când am așternut aceste cuvinte și astăzi, la mai bine de un deceniu, mă gândesc că mai nimerit ar fi fost să scriu nu dreptul la iluzii, ci dreptul de a spera. Există momente în viață când ai impresia că trebuie să iei totul de la început. Sunt complicate și chinuitoare aceste clipe, chiar pentru o fire optimistă, cu țelurile și speranțele inerente, cu necunoscutul din față, cu șovăielile legate de orice început, care te fac să ai îndoiel și să te clatim. Și totuși trebuie să mergi înainte, să impun uitarea și depășirea necazurilor, supărărilor, a părții întunecate a vieții, căci gândindu-te prea mult la acestea, nu mai realizezi bucuria și lumina vieții. Și cu siguranță există acest revers. De fapt, niciun se poate numi revers, ci partea definitorie a vieții. Dar există și prețul care trebuie plătit pentru a te izbăvi de sentimentul copleșitor al înfrângerii. Izolarea duce la neutralizarea personalității. Pentru a evita acest mare neajuns, poate cel mai mare și complet nedorit, nu ai decât o alternativă. Să rămâi neînduplecat, înfruntând mai departe vicisitudinile întâlnite. Numai astfel izbutim să facem viața mai fecundă și să o reîndrăgim. Există nenumărate căi înaintea noastră. Când una ți s-a închis, poți apuca pe alta dar mai cu seama există o mie de feluri de a te adapta. Teoretic, pensionarea nu are nimic grav în ea. La urma urmei, e un termen firesc și inevitabil, care vine oricum într-o zi. Mie însă mi-a provocat o imensă suferință. În cele din urmă însă mi-am zis, nu, n-am niciun motiv să mă opresc. Aceste intervale de tensiune ale vieții, și-am cunoscut numeroase când totul părea pierdut, au fost, paradoxal, cele mai rotnice din punct de vedere profesional. Îmi amintesc, în 1939, deși smuls din făgașul obișnuit al vieții, deși profund dezamăgit de cei din prejur și preocupat mai mult ca oricând și în mod obsesiv de tot ce constituia năzuințele și planurile mele de viitor pe care le voiam cu orice preț împlinite, m-am hotărât să-mi continui cercetările oftalmologice. Pentru un june de astăzi, aceste cuvinte ar putea să sune pretențios ori ca o glumă, dacă, bineînțeles, și-ar putea face în același timp o cât de vagă idee despre ceea ce însemna în acei ani îndepărtați un cabinet medical cu care era dotată o unitate militară. Există multe cărți care descriu modul cum s-a ajuns în trecut la unele descoperiri și invenții de o însemnătate nedezmințită de scurgerea multor secole. Acestea se impun atenției noastre nu prin caracterul lor spectaculos, ci din contră, prin simplitatea mijloacelor cu care au fost efectuate, de neconceput pentru mentalitatea contemporană. Să ne imaginăm un laborator ultramodern din zilele noastre. Să ne imaginăm un savant care lucrează în acest laborator. În ciuda sănătății sale șubrede și a veșnicelor dureri care îl sâcâie, Savantul este preocupat să întocmească planul unei experiențe cruciale asupra presiunii aerului. Dacă experiențele de laborator se vor dovedi fructuoase, își zice Savantul, va trebui să trimit pe unul dintre asistenții mei, or să mă deplasez chiar eu însum până la cel mai apropiat munte, pentru măsurarea simultană a înălțimii mercurului dintr-un barometru la poalele înaltului munte, în vârful lui și eventual la jumătatea înălțimii acestui munte. Nimic mai simplu. Dar să părăsim acum imaginația și să vedem cum stau lucrurile din punct de vedere istoric. Savantul, preocupat să afle cauza care produce ascensiunea mercurului în tubul barometric, nu era altcineva decât Blaise Pascal. Bineînțeles, Pascal, cu tot spiritul său fecund, nu-și putea imagina cum ar fi fost să arate peste 300 de ani un laborator. De fapt, nu era nici măcar un profesionist. Era un amator, ca atâția alții dar un amator de geniu și mai ales foarte perseverent. Timp de doi ani s-a ocupat de fenomenul greutății aerului, afirmând că natura nu are nici de cum oroare de vid. Dar cum să-și convingă adversarii care nu încetează să aducă critici interpretărilor sale? În știință nu-i destul să spui că ai dreptate. Trebuie să și dovedești. Fără a pierde timpul, Pascal s-a așternut pe lucru. Avea intenția să meargă la Clermont-Ferrand, după părerea sa, muntele puy de Dom, fiind locul cel mai potrivit pentru cercetările întreprinse. Ca, dintr-o dată, să întreveadă greutățile care făceau imposibilă efectuarea experienței dorite. Pe atunci Pascal nu avea decât 23 de ani. În schimb, era o fire bolnăvicioasă, mereu suferind, încât drumul de la Paris la Clermont-Ferrand, pe care urma să-l efectueze fie călare, fie cu diligența, l-a înspăimântat pur și simplu. Pe de altă parte, savantul amator nici cu banii nu o ducea mai bine decât cu sănătatea. Dar s-a dovedit că nu este un lucru prea lesnicios acela de a renunța la ideea care te însufețește. Și de altfel, cum ai putea trăi în afara visului care îți luminează viața? Îi rămâi devotat până la capăt. În tocmai cum i-a rămas Pascal. Drumul până la Clermont-Ferrand nu se încumetea să-l străbată. Totuși a întrevăzut o putință. Acolo locuia cumnatul său, Florian Perier, căruia putea să-i ceară efectuarea măsurătorilor necesare. Fapt care s-a și întâmplat e drept cu o întârziere de 10 luni. ca mai târziu, Pascal să repete în Paris experiența de la Puy-de-Dom, recurgând la turnul Saint-Jacques, iar rezultatele i-au adus confirmarea genialei sale idei. La Clermont-Ferrand, urcând și eu pe Puy de dom, alături de prieteni, mi-am amintit de Pascal și m-am gândit la tot ce urmează. Nici de cum ca să arăt că experiența a reușit. Nici ca să precizez că prin ea Pascal a devenit, așa cum afirmă marele fizician lui De Broglie, fondatorul metodei experimentale moderne. Ci pentru că mi s-a impus gândul privitor la modul în care savantul de odinioară luă cu asalt știința, Învingând greutățile întâlnite grație pasiunii cel anima. De epoca lui Pascal ne despart trei secole. Ea nu seamănă cât uși de puțin cu a noastră. De n-ar fi să dau decât un singur exemplu. Pe vremea lui Pascal nu existau nici institute de cercetare, nici laboratoare. Noi le avem și pe unele și pe altele. Și totuși ne-am pomenit pe cap și cu o liotă de profesioniști, mari amatori de posturi cât mai bine plătite. Ceea ce, în veacul lui Pascal, trebuie să o recunoaștem parcă nu se pomenea. Sper să nu mi se riposteze. N-ai vrea cumva să ne întoarcem cu trei secole în urmă? Nici prin minte nu-mi trece o atare în azbâdie. Ar însemna să neg progresul, să neg ideea de perfectibilitate, să mă declar împotriva îmbunătățirii condiției umane. Ar însemna să mă neg integral și pe mine însumi, și ar mai însemna să desfințăm toate instituțiile care au costat bani grei din visteria statului. Ori la așa ceva niciun om cu judecata întreagă nu poate gândi. Dar îi putem alunga și încă foarte ușor pe acei carieriști, impostori și birocrați care au dat nevală precum lăcustele în instituțiile și laboratoarele noastre. Și aceasta din două motive cum nu se poate mai plauzibile. Întâi pentru că nu dumnealor le-au fost destinate, și nu pentru aia de adăpostis a cheltuit atâta bănet, și apoi fiindcă niciunul dintre ei nu aspiră la o realizare științifică și nici nu transpiră pentru înfăptuirea ei. Cred că mai mult decât lipsa mijloacelor științei îi deunează lipsa de vocație, de voință și de interes pentru progresele ei. În schimb, entuziasmul, perseverența și munca dezinteresată pot face miracole. Aș putea cita zeci de exemple clasice. Pe Faraday, care, în entuziasmul său pentru știință, s-a angajat ca om de serviciu și mecanic la un mic laborator, pe care îl va părăsi curând pentru a-și amenaja propriul laborator sărăcăcios, unde a efectuat cercetări atât de importante, încât rezultatele lor au revoluționat cunoștințele noastre despre electricitate. Pe Berzelius, cu primele lui descoperiri în chimie făcute în camera de lucru a farmaciei sale. Pe Goldschmidt, care, de la fereastra casei în care locuia, a descoperit cu instrumente rudimentare numeroase planete mici ca de altfel atâția alți astronomi care au explorat cerul de pe terasa locuințelor proprii și cu lunete atât de simple, încât par niște jucării, stârnindu ne zâmbete nouă celor din secolul 20. Dacă aș fi cu câteva decenii mai tânăr, poate aș zâmbi și eu, imaginând mi scena în care Pascal, cel firav și bolnăvicios, dă târcoale turnului Saint-Jacques, primitivele sale instrumente la subțioară. Dar de ce să caut exemple atât de îndepărtate? Cei din generația mea, care ca și mine s-au născut odată cu veacul acesta, își aduc aminte de sigur cum și cât de greu ne-a fost începutul. În ce condiții a trebuit să ne ducem munca de cercetare, uneori păstrând proporțiile cu nimic mai bune decât acele în care lucrase Pascal. Iată de ce s -o cotesc, că tocmai aceasta ne dă dreptul să amintim celor tineri de astăzi, ce anume șade la temeliile științei. Îmi vin în minte momente din propria mea existență. Cu modestele economii realizate a trebuit să suplinesc multe din lipsurile care existau în laboratorul clinic din Cluj pentru a putea continua cercetările cu privire la Trahom. Cele mai multe studii le efectuam noaptea și cu mare discreție, pentru că mă temeam ca nu cumva să mă ciocnesc de rezervele sau dezacordul mai marilor mei. M-am privat de multe bucurii ale tinereții. Și totuși această formulă nu mi-e pe plac. Recitind-o, am senzația că mi-am însușit un șlagăr. Mai corect e să spun că m-am privat de un anume gen de bucurii, însă mi-am oferit altele, incomparabil mai mari. Glasul strămoșilor mei din rudari îmi dicta ce e mai important și îmi impunea legile și criteriile. În acest fel de a privi lucrurile se exprima și romantismul robust al epocii, al secolului care abia începuse. Bineînțeles că și eu, ca și marea majoritate a colegilor, aveam privirea țintită doar înainte, spre viitor. În vara lui 39 împlinisem 37 de ani. Era o vârstă care mă făcea să mă gândesc deseori cu melancolie la anii primei tinereți care să răpe nesimțite. Dar în sufletul meu nu era numai melancolie, ci și în singurare. Evenimentele istorice se precipitau și mă întrebam în ce măsură vor interveni și în viața mea. Cum și cât de mult o vor influența? Cât de violentă va fi furtuna care se anunța? Dacă voi supraviețui naufragiului sau nu? Și ce se va alege de toate visele și proiectele mele? Aveam vârsta la care viața omului de știință abia începe, în sensul unor realizări și împliniri majore, căci sunt extrem de puțini acei scormonitori ai științei asupra cărora natura își revarsă harul la o vârstă atât de timpurie ca ables Pascal Bunăoară, care, murind la 39 de ani, lăsase totuși în urmă o înfăptuire impresionantă. Aceștia sunt inspirații și norocoși. Ei fac parte din categoria cazurilor excepționale, ca și în artă și literatură de altfel. Ceilalți formează însă majoritatea cercetătorilor și ei au nevoie de ani îndelungați de muncă neîntreruptă, de eforturi adesea supraomenești, spre a obține răspunsurile căutate la chinuitoarele întrebări pe care și le-au pus. Așadar, nu mai semănam câturi de puțin cu adolescentul din Cluj, care, în înflăcărarea ei nemăsurată, încerca să forceze porțile științei spre a pătrunde înăuntru și a se iniția în tainele ei. Acum mă luptam cu colbul sau cu noroaiele ce acopereau ulicioarele unui târg de provincie, având ocazia să îmi îmbogățesc cunoștințele prin experiențe pe viu și să adâncesc orice observație. Îmi plăcea, la fel ca și în trecut, să sper, să cred în puterea mea și nu mă îndoiam nicio clipă că diferitele proiecte vor deveni într-o zi realități. Pe de altă parte, eram conștient de faptul că soluțiile multor probleme care mă frământau cereau timp. Existau însă și argumente pentru realizări mai modeste, pe măsura posibilităților noastre de atunci. Combaterea trafomului nu era numai o problemă prioritară, nu era doar o temă științifică. Ea devenise pentru mine o veritabilă obsesie. În aceeași perioadă, cum am mai spus și cu alte ocazii, am semnat în ziarul Universul articolul cu privire la necesitatea înființării unui institut pentru studiul trahomului. Acest institut trebuia să constituie doar un început, urmând ca pe viitor să-și extindă aria cercetărilor la întreaga oftalmologie. Aveam în urma mea ani de studii aprofundate, experiențe și observații. Nu mi erau străine nici noile orientări ale oftalmologiei pe plan mondial astfel încât devenise clar pentru mine că vechea concepție după care oftalmologia era privită ca o specialitate minoră nu mai avea niciun fundament. Medicina, asemenea oricărei alte activități științifice, presupune o continuă autodepășire, înfrângerea rutinei și a prejudecăților, o bătălie crâncenă pentru impunerea ideilor noi. Înțelegerea sistematică a vieții Dialectica interacțiunii dintre componentele organismului uman au slujit depășirii multor inerții. În cuprinsul unor lucrări anterioare, susținusem teza conform căreia tulburările oculare pot să indice simptomele unor boli generale, evoluția și gravitatea lor, motiv pentru care oculistul e obligat să studieze în mod serios, temeinic, întreaga medicină și, în aceeași măsură, Prezența oftalmologului într-o echipă medicală constituie o condiție importantă. În cadrul acestei noi viziuni se înscrie colaborarea mea cu marele clinician Hațeganu. Rezultatele cercetărilor noastre vor constitui o strânsă a relație dintre oftalmologie și medicina internă. O altă serie de cercetări vor fi unei clinici nu va putea să absoarbă în viitor un câmp atât de vast de preocupări. De unde și ideea de perspectivă. Înființarea unui institut de cercetări oftalmologice spre a se putea face față necesităților impuse de evoluție acestei ramuri și a veni în ajutor miilor și chiar zecilor de mii de suferinți din această țară, a căror vedere era periclitată de multiple boli, în fața cărora medicul oftalmolog se simțea adesea complet dezarmat, lipsindu-i nu numai cunoștințele necesare la zi, ci și mijloațele adecvate pentru combaterea lor. Era deocamdată un deziderat, o idee, și nu una fantezistă, ci într totul realizabilă. În această privință nu aveam niciun dubiu. Mai mult, consideram lupta pentru a o face să triumfe drept un act de responsabilitate și de afirmare a unui principiu umanitar, propriu profesiunii pe care o exercitam. Gândeam atunci, cum gândesc și astăzi, că medicul nu are dreptul să uite dacă vrea să nu-și trădeze menirea și misiunea cu care a fost investit, că ceea ce îi se încredințează de către societate nu sunt niște simple obiecte, ci vieți omenești. Voi străbate ani mulți și grei, unii chiar tragici, dar această idee nu m-a părăsit nicio clipă, indiferent de împrejurările prin care treceam. Într-o zi m-am trezit la un pas de înfăptuirea ei, însă tocmai acest ultim pas, Decisiv, nu l-am putut face Așa s-a întâmplat și în vara anului 1939 Mă aflam undeva la un capăt de țară Unde, concomitent cu îndatoririle mele de medic Continuam și cercetările asupra virusului trahomului Cărora mă dedicasem an de rândul în clinica de la Cluj În fapt, urma să cultiv virusul cu pricina pe membrana corio a oului de găină dar care erau mijloacele de care dispuneam spre a duce la bun sfârșit cercetările începute? Pentru experiențe aveam nevoie de iepuri. I-am găsit lesne, fiindcă localnicii de prin prejur erau crescători pasionați de iepuri de casă. Mai aveam nevoie de ouă, însă nici procurarea lor nu constituia un obstacol de netrecut. În schimbul unei consultații, orice pacient mă răsplătea bucuros cu câteva ouă. Poate că oamenii se vor fi întrebat cu nedumerite ce făcea doctorul lor cu atâtea ouă și vor fi luat-o ca pe o manie. loc însă că izbutisem să mi-i apropii încă din primele zile ale sosirii, prin grija pe care o vădeam față de suferințele lor, în special cele oculare. Printre altele, nu voi uita niciodată că a trebuit să operez chiar și un cal cu o cataractă bilaterală. Recunosc că nu m-am simțit tocmai în largul meu, dar totul s-a încheiat cu bine așa că interesul meu pentru ouă nu le va fi întunecat probabil imaginea pe care și-o făuriseră despre mine. De altfel, nici n-aș fi conceput să le produc impresii defavorabile când mă frământau chestiuni mai acute și de o mare însemnătate. Lucrul ce s-a dovedit a nevoie de rezolvat a fost procurarea unui incubator. Îmi trebuia neapărat o clocitoare fără de care nici iepurii, nici ouăle nu-mi erau de niciun folos. Pentru cercetările mele trebuia să amestec într-un mojar fragmente de țesut trahomatos diluat în ser fiziologic în proporție de 1 la 5. Produsul obținut să-l împart în patru părți. O parte din materialul trahomatos trebuia inoculat pe conjunctivita unui orb, glaucom absolut, pentru controlul infecțiozității sale. O altă parte servea la inocularea unei serii de ouă puse la incubație timp de 8 zile. A treia parte avea să fie inoculată în diferite vișcere la iepuri, pe când cea de a patra trebuia însămânțată pe diverse medii de cultură pentru controlul bacteriologic al produsului. Apoi se impunea să procedezi la treceri succesive pe ouă în curs de incubație, realizând în total opt asemenea treceri. Dar de unde incubator? Nu fusese trimis acolo să fac cercetări, ci să combat epidemia de trahom, bineînțeles cu mijloacele rudimentare de care dispunea oculistul la acea vreme. Nimic nu era mai ușor decât să mă cantonez la rutina zilei, aplicând tehnicile clasice însușite de orice oftalmolog din România și mai apoi redactând rapoarte interminabile către superiori. Dar se înțelege că am respins această mentalitate. Am refuzat conformismul și comoditatea, urmărit de ideea să continui experimentele chiar în condițiile vitrege în care mă aflam. E lesne de presupus că viața mea s-a desfășurat în această scurtă, dar atât de agitată perioadă, sub zodia suferinței morale și a aventurii. Din această aspră experiență se desprindea cruda realitate, cu acel gust de poezia amară care ne învăluie deseori existența. Amintesc de ea pentru că ilustra în mod deloc epoca. Nu abandonam lupta, mă încăpățnam să nu mă declar învins. Erau în definitiv lucruri elementare. Dacă stau și mă gândesc însă bine, pentru incubatorul acela umil am investit aceeași pasiune și energie cât pentru înființarea unui Institut Național de Cercetări Oftalmologice. Sufletul omenesc arde și se consumă cu aceeași intensitate atât la flacăra unui vis măreț cât și pentru înfăptuirea unor idealuri modeste lipsite de orice grandoare. Conturându-se printre negurile anilor, în fața mea se încheagă un capitol bizar, parcă desprins dintr-o minunată povestire exotică. Zile și nopți visam incubatoare sau, mai exact, îmi doream cu nespusă fervoare incubatorul ce mi era necesar. Un simplu incubator transformat într-un ideal obsedant de care nu mă mai puteam despărți. Mă împotmoleam uneori în propriile proiecte și soluții. Senzația neputinței și a eșecului mă acaparat și îmi producea suferință. Dar pe atunci aveam de mea tinerețea cu entuziasmul, promisiunile și energiile nesecate, care mă ajutau să întâmpin cu suficientă vigoare și sânge rece în frângerile, să privesc viitorul cu optimism și să rămân neclintit în hotărârea de a înlătura opreliștile întâlnite. Mă gândesc acum cât de relative sunt toate lucrurile în lume și cum se schimbă proporțiile și ierarhiile.